16. fejezet. Laurens főmérnök nem hitt abban, hogy bizottságok valaha is elértek valamit. Nézeteit jól ismerték a holdon, mert nem sokkal a hold ellenőrzési bizottsági tábla legutolsó, két évenkénti látogatása után a következő szövegű felirat jelent meg az íróasztalán. A tábla hosszú, kemény és keskeny. Fából készül. De ezt a bizottságot jóvá hagyta, mert teljesítette Laurence meglehetősen szigorú követelményeit, ő lett az elnök, és nem volt se jegyzőkönyv, se titkár, se napirend. És ami fő? Tetszése szerint elvethetett vagy elfogadhatott minden javaslatot. Ő volt a felelős a mentési munkálatokért, ha csak a főkormányzó ki nem adja az útját, amit azonban csak akkor tenne meg, ha a földről rendkívüli nyomás érkeznék. A bizottság csupán azért létezett, hogy ötletekről és technikai tudásról gondoskodjék. Ez volt az ő magán agyköztje. Tucatnyi tagja közül csak fele volt fizikailag jelen. A többiek szanaszét a holdon, földön és az űrben. A földi talajfizika szakértő hátrányos helyzetben volt, mert a rádióhullámok véges sebessége következtében mindig másfél másodperccel lemaradt, és mire megjegyzései is elértek a holdra, majdnem három másodperc telt el. Ezért felkérték, hogy készítsen jegyzeteket és támogassa véleményét a legvégére, csak akkor szóljon közbe, ha feltétlenül szükséges. Már sokan rájöttek, miután nagy költségekkel járó holdkonferenciákat rendeztek, hogy semmi sem hat fékezőben egy élénk vitára, mint ez a három másodperces lemaradás. Az újonnan jöttek kedvéért, szólt Lawrence, amikor a körkapcsolás létrejött. Röviden vázolom a helyzetet. A szelénét 15 méter mélységben van vízszintes helyzetben. Sértetlen, minden berendezése működik, és a benne tartózkodó 22 ember még a hangulatra sem panaszkodik. Az oxigénnyük 90 órára elég, ez az a határidő, amelyet észben kell tartanunk. Azok számára, akik nem tudják, hogy néz ki a szeléné, itt van egy kicsinyített, egy a 20-hoz modell. Felemelte a modellt az asztalról, és lassan megforgatta a kamera előtt. Pontosan olyan, mint egy autóbusz vagy repülőgép. Az egyetlen egyedi dolog a meghajtó rendszere, amely ezeket a széles szárnyú, változtatható magasságú légcsavarokat forgatja. Fő problémánk természetesen a por. Ha még mindig nem látták, el se tudják képzelni, milyen. Minden elképzelés, amelyel a földi homokról vagy más anyagokról rendelkeznek, itt csődött mond. Ez az anyag más, mint valami folyadék. Itt van egy kis minta belőle. Lawrence felvett egy magas, függőleges hengert, amelynek alsó harmada valami amorf, szürke anyaggal volt tele. Megbillentette, és az anyag folyni kezdett. Gyorsabban, mint a szirup, lassabban, mint a víz, néhány másodpercbe telt, amíg a felszíne ismét vízszintes lett. Senki sem találhatta volna ki ránézésre, hogy nem folyadékról van szó. Ez a henger le van pecsételve, magyarázta Lawrence, és légüres, úgyhogy a por úgy viselkedik, mint normális körülmények között. A levegőben egész más, sokkal habadosabb és inkább olyan, mint egy nagyon finom humok vagy púder. Felhívom a figyelmüket, lehetetlen olyan szintetikus mintát létrehozni, amelynek tulajdonságai megegyeznek az igazival. Néhány milliárd éves szárításra van szükség ahhoz, hogy az eredeti anyag létrejöjjön. A kísérleteket akarnak végezni, annyi port szállítunk, amennyit csak akarnak. Az ég a tanúm, hogy bőven van itt belőle. Egyéb megjegyzések. A szeléni három kilométerre van a legközelebbi talajtól, az elérhetetlenség hegyeitől. Lehet, hogy több száz méter por van alatta, bár ebben nem vagyunk biztosak. Abban sem, hogy nem lesz több beomlás, bár ezt a geológusok nagyon valószínűtlennek tartják. Az egyetlen mód, hogy a helyszínre jussunk, hogy porszánnal megyünk. Két egységünk van, egy harmadikat most hozunk át a túloldalról. Felszerelést 5 tonnáig szállíthatunk, vagy vontathatunk. A legnagyobb egy darabból álló rakomány, amelyet fel tudunk tenni, körülbelül 2 tonnás. Úgyhogy semmilyen, valóban nehéz alkotmányt nem tudunk a helyszínre vinni. Nos, ez a helyzet. 90 óránk van hátra. Van valamilyen javaslat? Nekem van néhány elképzelésem, de először szeretném az önökét hallani. Hosszú csend következett, míg a bizottság tagjai, akik az űrben több mint 400 ezer kilométeres körzetben voltak szétszórodva, különböző képességeiket a problémára összpontosították. Azután a túloldal főmérnöke szólalt meg, valahonnan Zsóliok űri közeléből. Az az érzésem, hogy 90 órán belül semmi érdemlegeset nem tudunk tenni. Speciális alkotmányt kell építenünk, és ez több időt vesz igénybe. Így hát légvezetéket kell a szelénéhez lejuttatnunk. Hol van a köldögzsinó csatlakoztatása? A fő bejárat mögött hátul, de nem tudom elképzelni, hogyan tudod a vezetéket juttatni és 15 méter mélységbe összekapcsolni. Különben is mindent eldugaszolna a por. Nekem jobb ötletem van, vetette közbe valaki. A tetőn át hajtsunk be egy csövet. Két csőre lesz szükség, tromfolt rá a harmadik. Az egyik az oxigén gyúzására, a másik az elhasznált levegő kiszívásához. Ez azt jelenti, hogy komplett légtisztítót kell használnunk, és erre semmi szükség nem lesz, ha ki tudjuk menteni az embereket 90 órán belül. Túl nagy a kockázat. Ha viszont a levegőellátás biztos ráérünk, nem aggaszt bennünket a 90 órás határidő. Elfogadom ezt az észrevételt, mondta Lawrence. Valójában már is több emberem dolgozik ez ügyben. A következő kérdés. Próbáljuk meg kiemelni a hajót az emberekkel együtt, vagy egyenként emeljük ki az utasokat. De ne feledjék, csak egy űróha van a fedélzetem. Le tudnánk süllyeszteni a csatornát az ajtóhoz és hozzá kapcsolni a légzsiléphez, kérdezte valaki. Ugyanaz a probléma, mint a légvezeték esetében, illetve még rosszabb, mert a csatlakozás mérete még nagyobb lenne. Itt egy olyan sülyeztő szekrényhez, amelybe beleférne egy egész hajó. Lesülyesztenénk körülötte, aztán kilapátolnánk a homokot. Több tonna oszlopra és dúcra lenne szükség. És ne feledje, a támfalat lent végig szigetelni kellene. Különben a por visszafolyik épp olyan gyorsan, ahogy mi fent kimerjük. – Lehet ezt az anyagot szívattyúzni? – kérdezte valaki más. – Igen, megfelelő hajtóerővel, de természetesen nem lehet szívni, csak emelni kell. Az átlagos szivattyú csak üreget képez. Ez a por olyan, morogta Portraussz helyettes mérnöke, hogy a anyagok és a folyadékok legrosszabb tulajdonságait egyesíti, és semmi előnyükkel nem rendelkezik. Nem akar folyni, ha azt akarjuk, és nem marad a helyén, ha azt. Hozzászólhatok? kérdezte Ferráró atya, aki a Platónról beszélt. Az a kifejezés, hogy por nagyon félrevezető. Amivel itt szemben állunk, az az olyan anyag, ami a Földön nem létezik. Úgyhogy nincs is rá szó a nyelvünkön. Az utolsó hozzászólónak teljesen igaza van. Néha úgy kell gondolnunk rá, mint nem nedves folyadékra, leginkább, mint a higanyra, de annál sokkal könnyebb. Máskor pedig folyékonyan szilárd, mint a kátrány, csak persze sokkal gyorsabban mozog. Lehetne valahogy stabilizálni? Tette föl valaki a kérdést. – Azt hiszem, ez a kérdés a Földnek szól, – mondta Lawrence. – Dr. Evans, lenne szíves nyilatkozni? Vártak három másodpercig, amely, mint mindig, sokkal hosszabbnak tűnt. Aztán megszólalt a fizikus, épp olyan tisztán, mintha ugyanabban a szobában volna. – Már gondolkoztam ezen. Lehetnek olyan szerves kötőanyagok, ha úgy tetszik ragasztók, amelyekkel elérhető, hogy összetapadjon. Akkor sokkal könnyebben kezelhető. – Tiszta vízzel nem lehetne próbálkozni? Kipróbálták? – Nem, de ki fogjuk próbálni felente, Laurensz is feljegyezte. – Mágneses ez az anyag? – kérdezte a folgalomirányító tiszt. – Ez jó kérdés – mondta Laurensz. – Mi a helyzet, atyám? – Kicsit. Meglehetősen nagy mennyiségű, meteorokból származó vasat tartalmaz. – De nem hiszem, hogy ez valamit is segít. Mágneses erővel ki lehetne vonni a vastartalmú anyagot, de ez nem befolyásolna a por egészét. Mindenképpen megpróbáljuk, jegyezte fel ezt is Laurence. Abban reménykedett, bár halványan, hogy az elméknek ebből az összecsapásából valami ragyogó ötlet fog kisülni. Valami látszólag megvalósíthatatlan, de alapvetően helyes elképzelés, amely megoldaná problémáját. Mert az övé akár akarja, akár nem. Ő a felelős különféle helyettesei, összesztályai felett minden egyes műszaki felszerelésért, amit a holdnak ezen a felén használtak, különösen akkor, ha valamelyik elromlik. Attól félek, szólalt meg Klávius forgalomirányító tisztje, hogy a legnagyobb fejfájást az utánpótlás fogja okozni. A szállítás. Minden egyes berendezést a szánokon kell oda szállítani, és az útra legalább két órát kell számítanunk, vagy még többet, ha nehéz terhet, vontatnak. Mielőtt dolgozni kezdenénk, építeni kell valami munkaemelvény félét, olyat, mint egy tutaj, amit a helyszínen lehet hagyni. Ez egy napba is beletelhet, és még sokkal több időt vesz igénybe, míg minden berendezést kivisznek oda. Beleértve az ideiglenes lakói épületeket, tette hozzá valaki. A munkásoknak a helyszínen kell tartózkodniuk. Ez magától értetődik. Mihez rögzítjük a tutajt, felfújunk rajta egy eszkimó kunyhót. Ez még jobb is, akkor tutajra sincs szükség, hiszen a kunyhó maga is a felszínen marad. Visszatérve ehhez a tutajhoz, mondta Laurence, erős, összecsukható elemekre van szükség, amelyeket a helyszínen össze lehet kapcsolni. Van erre elképzelés? Üres üzemanyagtartályok? Túl nagyok és törékenyek, talán a műszaki raktárnak van valamilye. Így folytatódott az atyröszt ülésezése. Lawrence még egy fél órát szánt rá, aztán dönteni fog akciótervéről. Nem tölthetnek el sok időt beszélgetéssel, amikor múlnak a percek és huszonkét élet forog kockán de az elsietett rossz tervek még a semminél is rosszabbak, mert olyan felszereléseket és képességeket emésztenek fel, amelyek megbillenthetik az egyensúlyt kudarc és siker között. Első látásra olyan egyszerű dolognak tűnt. Ott volt a szeléné egy jól felszerelt bázistól alig 100 kilométerre. Helyzetét pontosan ismerték, és csak 15 méternyire volt a felszíntől de ez a 15 méter Lauren számára egész pályájának legelképesztőbb problémáját okozta. Olyan pálya ez, amely ugyancsak hirtelen befejeződhet, mert nagyon nehéz lenne megmagyarázni a kudarcokait, ha az a 22 ember meghalna. Nagy kár, hogy senki sem láthatta az ógria leszállását, gyönyörű látvány volt. A levagy felszálló űrhajó az egyik leghatásosabb látványosság, amit ember valaha is kitalált pláne a holdon. Lassú mozgásával és rejtélyes csönnyével olyan álomszerű látványt nyújt, hogy aki tanúja volt, sohasem felejti el. Enzőn kapitány nem látta értelmét, hogy navigáljon, különösen, mivel más fizette az üzemanyagot. Egy szó sem volt az űrhajós kézikönyvben arról, hogyan kell egy űróceán járót 100 kilométerre elvezetni, bár a matematikusok kétségkívül élvezettel dolgoznának ki egy olyan pályagörbét a variáció számítás alapján, amely a legkevesebb üzemanyag felhasználást igényelni. Enzön egyszerűen felsuhant 1000 kilométerre, a bolygóközi mélyrepülési szabályoknak megfelelően, bár erről csak később fog Spencernek beszámolni és ismét lesiklott normális függőleges közelítéssel, a végén radarvezérléssel. A hajó számítógépe és a radar ellenőrizte egymást, és mindkettőt ellenőrizte Enson kapitány. Hármik közül bármelyik elvégezhette volna a munkát, úgyhogy egészen egyszerű és biztonságos volt az ügy, ha nem is látszott annak. Különösen nem Morris Spencernek, aki egyszerre nagyon kezdett vágyni a föld lágy zöld dombjai után, amikor az elhagyott csúcsok éles fogaival szembenézett. Miért is adta a fejét ilyesmire? Bizonyára vannak az öngyilkosságnak olcsóbb módja is. A legrosszabb az egymást követő fékezési időszakok közötti szabadesés volt. Mi lesz, ha a rakéták nem engedelmeskednek a parancsnak, és a hajó továbbzuhana hold felé, addig gyorsulva, amíg ripityára nem törik? Nem volt értelme úgy tenni, mintha valami gyerekes vagy ostoba félelem lett volna ez, mert már erőfordult. Nem is egyszer. De az ógriával nem. A fékező rakéták elviselhetetlen őrjöngése már a sziklákat csapkodta. Az ég felé csapva a port és kozmikus törmeléket, amelyet három milliárd éven át nem szavartak meg. Egy pillanatig a hajó kényes egyensúlyi helyzetben ingadozott a talajtó néhány centiméterre. Aztán a fenntartó lángkardok visszahúzódtak hüvelyükbe. Az alépítmény lábai széles terpezben talajt értek. A lökés csökkentő párnák a talajszintnek megfelelően kidagadtak. Egy másodpercig az egész hajó enyhén rázkódott, még a lökés csillapítók semlegesítették az összeütközés fennmaradt terejét. 24 órán belül másodszor Morris Spencer leszállt a holdon. Ez olyasmi volt, ami kevés ember mondhatott el magáról. Remélem, mondta enzőn kapitány, amint felállt a vezérlő asztal mellől, elégedett a panorámával. Jó sokba került magának. És még mindig itt van a túlóra apró problémája. Az űrmunkások szakszervezete szerint, nincs magának szíve, kapitány? Miért háborgat engem e közönséges dolgokkal ebben a pillanatban? De ha megmondhatom annélkül, hogy pódiat számítana fel, akkor azt mondom, szép leszállás volt. Ó, ilyet minden nap kell csinálnunk felelte a parancsnok, bár az elégedettség apró jeleit nem tudta eltitkolni. – jut eszembe, lenne szíves aláírni a hajónaplóban, ittni, a leszállás időpontját. – Hát az meg minek? – kérdezte Spencer gyanakodva. – Szállítási bizonylat a hajónapló, a mi legfontosabb törvényes dokumentumunk. – Egy kicsi ódivatunak tűnik, hogy írni kell – mondta Spencer. – Azt gondoltam, manapság mindent nukleonikával végeznek. Szolgálati hagyományok, válaszolta Anzen. Természetesen a hajó repülési feljegyzéseit folyamatosan felveszik mindaddig, amíg megy a motor, és ebből az utat mindig rekonstruálni lehet. De csak a parancsnoki napló tünteti föl azokat a kis részleteket, amelyeket egyik utas megkülönbözteti a másiktól. Például az egyik fedőközi utasnak ma reggel ikrei születtek. Vagy a hatodik csengőszónál megpillantottam a fehér bálnát a hajó jobb oldali előrészén. Visszaszívom, kapitány, mondta Spencer. Magának mégis van szíve. Odabigyeztette az aláírását a naplóban, aztán a megfigyelő ablakhoz ment, hogy megnézze a kilátást. Egyedül az irányító főkének 150 méterrel a talaj fölött volt olyan ablaka, amelyen egyenesen ki lehetett nézni, és a kilátás fenséges volt. Az ablakon túl északra az elérhetetlenség hegyeinek felső bástyái a fele égboltot eltakarták. Az elnevezés már nem megfelelő, a Spencer. Íme ő elérte a hegyeket, és amíg a hajó itt van, még az is elképzelhető, hogy valami hasznos, tudományos munkát végezhet, például mintákat gyűjt. Teljesen eltekintve attól az újdonságtól, hogy ilyen Isten háta mögötti helyen lehet, komolyan érdekelte, mit lehetne itt felfedezni. Senki sem lehet annyira közönös és fáradt, hogy az ismeretlen és még fel nem fedezett dolgok csábítása ne a másik irányban legalább 40 kilométerre ellátott a szomjúság tengere fölött, amely látóterének több mint a felét elfoglalta egyenletesen sima, hatalmas ívben. De az, amit most a figyelmét magára vonta, alig 5 kilométerre volt. Egy gyönge távcsővel is világosan ki lehetett venni azt a fémrudat, amelyet Lawrence jelzésként ott hagyott, és amelyen keresztül a szeléné most a kapcsolatot tartotta a külvilággal. Egy magányos tüske, amely végtelen síkságból kiugrik. Mégis volt benne valami megdöbbentő, ami megfogta spencer -t. Jó indítás lenne. Az ember magányosságát jelképező rúd ebben a hatalmas és ellenséges mindenségben, amelyet megpróbál meghódítani. Néhány óra múlva ez a síkság egyáltalán nem lesz magányos, de addig ez a rúd adja meg a szín helyhangulatát. A kommentátorok már a mentési tervet tárgyalják, és idevágó interjúkkal töltik ki az időt. Ez nem az ő asztala. A kláviusz és Tába stúdiók odahaza a földön maguk ízlése szerint intézhetik a dolgokat. Most neki csak egy feladata van. Itt ülni a sasfészekben és gondoskodni arról, hogy a képek állandóan bejöjjenek. A nagy gumi optikájú lencsékkel, hála annak, hogy ez a levegőtlen világ ennyire tökéletesen tiszta, majdnem teljes közelképeket fog tudni innen készíteni, amikor majd a tettek mezeire lépnek. Délnyugatra nézett, ahol a nap olyan kényelmesen kúszott fölfelé az égen. Földi időszámítás szerint majdnem két hetes nappal állt előtte. Tehát a világítás miatt nem kell aggódnia. Minden készen áll, felmehet a függöny.